می باب و لیلتی القدر ای که من حرما خیر آفقت حرما صبح چید دید خیر نمحروم آشو شب قدر دید خیر نسو شو محروم آشو نفقت حرما دی اکیمی وز محروم آشو محروم نمون درس نسو شو عبدالله امنی امروی اندر سم کالاسیام و القرآن و یشفعانی روزه چې دا قرآن وچی چې رداو دی او بل دا سفارښت کی دا باندې یش فعال الیلاب سفارش او سفارښت کی توي اي ربي اني مرا تو طام و شوا او اد بنها يا الله ما دې غم د نو د توام او د شوا کو نذر ځبن کړه او شبتي اني سي هي د زما خیال قاتله نو زما اکرانه زوا کړه لکه قرانک نو کړه اسکا کنو کړه شاوات نزانته کړه بس کړه په جما خبره د مبارکه څخه قبول کړه د ما شفاء قرانه کریم ووته وي ما نا تو نو ما باللیل ما بن کړه د لره د په نه شپه مطلب د قران د شپه ته لوښت زنه ال ایمان ویلی وي الله دې باسي کوي په په حافظ دي حافظ بانی تاجد سری نبی علیہ السلام شوئی رسول آروانی اشراف امتی حملت القرآن ورسرا صعب اللیل لی اشراف امتی حملت القرآن ورسرا صعب اللیل دعیو حدیث سی اصعب اللیل چیز شپیسی لاواتو کی سچل پیل زمین تین قرآن مجیس چی کم درو خوب نسکو کوئی استکانا نو کوم ده کولیمو شاکیک تلکاس ټول اس په کوضرینه لا او باندې کوم کولیمو شاکیک د چي لګوم لسمې ټم څوکي یالوست علاوه سږي اونکي قومسکي ار له کاريره فائده ده پھر ده کلا کپاسټي دې لچي کنا او د پیډو ټم چې یو ځوره کاټو کي اورو کورو کو صاحب ته پګلو ویو هم څه زه هغه ځوره کاټه هم دې باندې نه کړم کوم او پینزمین درو سوسو او در سو او چلا کستن آسو خوکی کنا توبا خدای توبا اللہ ازماری پتو بود کمیو پروشی خواب خوداری تسلو بسید خوک ورا پاسی یا اللہ توبا خدای توبا گراند کان روی توبا بیا پا دی یا خوش خوک دادش پیدا کارد تو جور گرانده دادش پیدا کارد تو جور گرانده دا پا اولی که گراندش پلنده اپا جمعی گراند کمبر خواگی از دک ای خدور و سوابونو دیگا آنی و یقول القرآن و ماناتو نوم باللیل استاف استافت و رشاید احمت ناکو خلقوتا سمسلا نیشتے او خمم خلق زان یادو از دکو ماشا اللہ ماناتو نوم باللیل فشفت یا نیتی فیوشفت آنی وانس ابن مالک خالد خل رمضان داخل اشوار حبی علیہ السلام بی بایان هذاشاره قد حظ کوم دان ستاسو طراله مط لرتون خیر من فشارن من خ فقط هور خیر كل والله یه مخیرو ماو مکیږ د د خیر نه مګ مکملمهرو ممسړ خیرشي که نه چې موهبحو ت خیي دغ د ننس ک بعد مکیي الله كلومههه. وان سلمان الفارسی قال خطبنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده مقی مناسب ده مقی مناسب خلق احکامات بیان دا ده نبی علیہ السلام سنت کی و دا علماء کرام و قارده لکه فرض که او سکم دنو دا غرا روانا دا رمضان دا غین مخ شعبان دن شعبان تا خیریجو ما رمضان متعلق خبریو که ونسوئے. رمضان ختمیگی شوال روان نی د شوال مطابق لگی خبری سکا دارنگی اصنو سین را محرم را نی داگه مطابق خبری و کن شوری د ده تفضیلت مزیلت د ده مقی مناسب احکامات بیانول ده حکمت ام نی و ده علمان و فریده دا ده مقی مناسب احکامات سکی شاعتا چه گمگنو ضرورت که ده کمی بس اک کڅوغه نه د توڅه ښاړ بیان کوم زمونږانن سبا د میډیا چې دا میډیا چې دا د زهن د اڑاولو یو غټه ذریعہ ده چا ضروری مسلې نه او د موقع د مناسب مسلو نه اړې میډیا یې اصفس خلعتو لای کیراندي دیل ستوي ال بکاردې ستوي ال بکاردې د دې د دا مخاطب دی د دې لپاره چې فکر دي چې د دې جګړنه هوکې د دې سترګې په کار او اوس ګوندنه چې فیسبوک ګوري راي کوي اوشي بدلته چې ګوندنه چې شوروشه د میډیا د میډیا خبرې دا هغه دي سره تړاو تلکای پر تهران کې واقع شو یا چې ګوندنه عربو کې واقع شو د دې ځای چې زلیدایمه لګا لکه پر څو ځتا ځتا وځه کما او څومره ځتا کما د فلسطین د غزه لپاره او تار سویشی بس مانگزو ده جزو روان شا تاو زتا صعبای پوری ما سرسا صعبای بندو بس تم نیشتی تخلاقی خوری آده بیا با لکن دو سرسی شکون اگر سبا کوم دسارا خال جلسا میو کل سالیم صعبای میو کور داغا کرا لکم استایی خور از مکر میتاو دا کرا تول آسی شکون دو سرسی شکون لگر سرسی شکون لگر سرسی شکون یورزان ته خبرات دغه مطابق خلق مطابق عمل کولې شي کار کولې شي دغه مطابق خبرو پر کار او پر مناسب مناسبه غي سلوکي لګه کته دلته خبری کوي او هغه کولې نشي د ودی تفاعل کیښته کی دې و دماغی ته شي ماپلوشي دماغی وځي ماپلوشي اولی دغه کار کولې نشي یتا تفادیلته یو زوره خبره د تر اوسه کوله نشي د دې وزن له مازغو خروچ د بلکاسنګ کیږي د بلکاسنګ کیږي د دې مې مابې سشي ما플وشي د د مناسب د تکار تکا حواله او تطوړ سیا تکا او کانو په لګي په نووي کو د هغه به نتیجه سشي راو نه نتیجه مې چې کمزونو راوږي په داسې کمزونو زمونږه کمزوري ده چې مونږه د عمر رباني د توې لکیږي چې هغه د خلق کو او بیا د هغه نه د هغه مسؤلیت وتی هغه فائدې وس پر د موږ یو څو نظر باندې موږ استمابو کوو چې باندې موږ درځي او غوس کوو موږ کوشش کوو چې موږ اوخه لاته سنت په اوس کلې شي اوس موږ دا اوګ مطابق د سنت تکړي شروع کړي درځي سره څو ورځې او غوس کی کوم کمل زله اوس کی کنه ها چې لز زله اوب دیس کی لز زله تاسو ته کومنه الله یاد شه پیغمبر او تصوصو یاد شه او دل الله ذکر وکړو مخه بسم الله او اخر الحمدلله وځوللې چې کمونو پکې د الله ذکر وکړ څه کو او کو نو دلته د نبی شلزلې دا الله نو مو وابسته شلزلې ته چې کمونو پیغمبر شو یا سوسې د پیغمبر له سلام څخه ترې قذا له او چې سړې د رځ شلزلہ الله او پیغمبر یادې کی چې پدغه ټامام لارښويده پکې الله نه اېدي اصل مسلو کو یادولو دا تر څو مهنت دار چې دغه ارتې مولا پیغمبر سشي یا شي چې د ګور نوې باندې ګر الله پیغمبر څه دغه د اثناء نو وګران دې مونږه خلکای به بوځي ما کارطری دي د غوبل شروع شي نبی علی سلام الله علیه د موقيم مناسب احکامات بیانول دชาวادله محلکه وادله د موقيم و مناسب خبره څه او کا چېرې د مطابق سنت عمل وکړي او کی موقيم و مناسب وګور ک د خلک و قیده تده خراب د خلک زیارت تده روان دي هغه مناسب خبره څه واس کی دا بکاری تعلیم کی خوشی کم سفق راضی غبا آئے گا ناگو سو رجع نیشتے منگا در تعلیم نی واس کی حقیقی جے کم ننو بی مقیم و ناسب کما خبر اینا خبر سکا واس سلمان الفارسی قال خطبانا رسول اللہ سلام فی آخری اومی من شابان نبی علیہ السلام فی آخری ارز بیانو کو اے خلقو یا انسانانو قد ازل لکن شارن عظیم شارن مبارکن یقینا رانی زیش وطا سمیاش خوٹمیاش شارن عظیم فضیلت شارن یا ندیدی عزت دیر دی دیم شارن مبارکن داد میاشتا روحانی برکتن دیر دیر دیر دیر جسمانیم دیر چ جسمانی برکتونه درو روحانی برکتونه نوکرانی چې روحانی برکت څومره زیاتیږي د جسمانی په سر کې د دې وجنه پر رمضان کې اغه سيزونه راوځي توبه او توبه شاره بسيطه کیږي پر کال نه الهګه چې کیسه ما کیسه سموسې دي شي راوزي پي کوله اته پر کیسه وخسر راوزي او کومې سکی راوزي او چاړو دا پنځوس کیسه راوزي چاړو راوزي استهرمان ان بول خلق رعو باسی مالتی بول خلق سکی رعو باسی ایران بشواتا لیلتن تیه لیلتن درین فضیلت تیه من الفشار نادرین درین فضیلتن اولاویل درین سشے فلورم حکمونہ ذکر گئی جعلاللہ شیامہو فریزتن وقیامہ لیلتن تطوعا در رضی روجہ او اعودش پی ادری نفلی ترابیہ لی قیام لیلتن قیام رمضان جدا او تحجد جدا چیز دا مصفقل باست را بشتی قیام رمضان جان لے او سو شے تاجد جان لے چیز دیں و قیام لیلتن تتوو ا ادری دل دا تتووو من تقرر فی بی من الخیر سو ور کی ورنزدیش بدی الله اللہ تا د خیر انومت لا یو نه کمل وکيو کرنا فل حکم ادا فریضه تن سواو د دې زمانه د اخر ري چې نه او فرض څنګه بگه فریضه او کړه نو کنه کمن ادا سوينه فریضه تن په سواو لکه نور کې یو یا کړینو فرض یو پسدي پاویاو نفل کو فرض لي فرض کو پاویاو مطلب دي کې تقرب الله د ډېر حاصل دي سیدہ دیو وجن شاہ علی اللہ رحمہ اللہ و تعالی فرمائی دی چیزن ازمنہ چی دی دا غنیمت گانل بکار دی پدی کی روحانی رفتار چیز دی چونکہ بہیمیت سکی گی کمزوری شی اچی بہیمیت کمزوری شی نز روح رفتار سے شی کیس شی نپ آمہ کال کی چی نپل و سراز سم رکھتے چی اللہ تا سکی گی قرب نوار پل سمرا سکی گی ها چلی گی نو دمرا چی کمدنو پا فرضو پا رمضان کی پا قرب پسا چلی گی پا فرضو پا آمکی چی کم نفل لی پا آمکی چی کم فرضو لانے کم قرب سکی گی ها چلی گی نو پا رمضان کی اکا پا نفلو ها او پا آم کال کچی او یارزی منزو نسکی او که او سمرا فاتلہ سکی تو ایک ہے فصل نسخه کوي څه کوي په روان ځان کې چې یوړه د فرض منزور او کې نو تومره فاصله به سکی څه کوي کې لسه دا روحاني رفتار دی ورځو او اوقات کې روحاني رفتار کوي تیز دی دا غنیمت ګلسی وي وکال وي پای کې دی روحاني رفتار تیز دی او کړه کمن ادا فریضه د په واسه و او من ادا فریضه په کې او کړه کمن ادا صین فریضه په واسه دا ما خبره زکر سوا چه دی کې دو روح رفتار کی دیگی روح رفتار سکی گی بل ووشار و صبر دا صبر میاشتا بس چون په صبر دینا و بو تا صبر دی رونای تا صبر دی خزی تا صبر دی تو وقت دی تو عرص تا صبر دی ووشار و صبر او گنا لانسان جی سورا انسانو حریصو فیما منیعیو سعالی تیگی کنو کب بس دو کیده په وخته سفيره یو کارو شو ما ستو چلو شو ویبر څنګه چلو شو مایه راستو ګومان نه بیلانی ویلې وین انا خمه وريده ليو یوه ورځ بند کړی و ما چې وایې چې کمنه لا پورا کار و دې نه خللېګه وین انا څه صحیح کار وکړل مې زمزږه کار استان دې ځو نه چې دوه ورو و وی هو ما اوس او ده صبر سواد سو شیده بالوشعور المواسط دا ده خیگلی میاشتا ده همدرده صدا میاشتا یعنی غریبانانو سرسو کا همدرجیو کا صحیح نکنه لکاچی باییمیت آغای کمزوری کول بکار دی دک کشانتینا رضائی لیرے کول بکار دی یو رزیلا نشارا تبو قول و جتا همدرده کئے انسانیت پہو ملتسی کی گی حزی کی گی وشارن یزادو فی ایرد قول مومن دادا سمیاش تسیدی اچیگی بدهی که ایرد دو مسلمان یعنی براکتی بگی منفط طرفی ایسای من چاچی رو جمات ورکاییو رو جدار لنا نکان لہو مغفرت لزنوبی رزو مطلب روحانی سفر رکاوتو نبسشی خطا وید آنو دارنگی وید قرقبتی من اننار داردو سج دور نسشی وقان له من سلاجري دا هغه جدار دا منگ منگ دا او راجر ددسو خدای غو روزنه نه صاحب وتو يه خدای رسوله ليس فكلنا نجدو ما نفتر به استایل مونګه هم ټول غریباناني مونګه خدای څه لوي نو چې مونږ یو روزدار لڅ ورکو روزماتي ورکو نبی عليه السلام ته څه ستانو وربشه ټول د ګول بریالي سکه باکا او پروګرام ولوکا نبی علیہ السلاموی اللہ رب بلدت ورکی ثواب من پتر اصائی من علامت قتل بن او تمرت او شربت من مائن دا ثواب اللہ ورکی پیو گود دفایو پیو گود دو برو او پیو گود چکا پیو که جلوانیم ورگی پسکا دفایو او تمرت او شربت من مائن ومن اجمع اصائی من چاچ مور د سقا الله من حی شربن لا يزمة ح پلجان فشار اول ورحمةسط مفرتون پخ کو من الن ومن خان مملو کې دا ټرو حري رفتاروني ینی اوولله ورزو کې دا چې کمن رححمت شي ببد چې توفی پ کورکی پس سر س د گناو پیدا شي اللله گناونکی ماكي نور ورسته د دوزخ څخه کی وا منخففان مملوکه في غفر الله له او تقو من النار ال دور نشه کم دنو آزاد کی مطلب هغه ما له توجاره د کال کې کی توجونه کیږي کی سبب ضروري وارم نباس الخالقانو سمزاده خلا شهر رمضان چې کله رمضان رااله اطلق كل اسيرين نبي عليه السلام چې کم دنو قیدیان نبی علیہ السلام جیل خانہ کوم ځای و یو کافر قیدیان مکله کلو لکه سو محمد قیدی وداسي پدال قیدخانه نه هجومات کې بهثارن لگا به قیدای کی وي یا شه حقوق العباد کبه یو تاړه له یا فرزن اسف لكل سين لو هر قیدی به آزاد کتبه وو نو دا نورو ته تروید دی چې لا کې قیدیان سکه آزاد کی کوجه کې خوخه ته ابي لګي اطلق كل اسير وفاط كل تايل او هر سوالګندي له به ور کاول وان امور ان النبي اسلام قال ان الجنه تزخر لرمضان جنات دولي کول شيخه تکول شي در رمضان دا پارا دستا سا... کال دستار ما. یعنی دستا شوال نشو روششی. وشی او داو گرنگینه بگی که را روان نشوی. امزان را روان نشوی. در رمضان دا پارا. خبرمان دو کوششوی. فا اغیر مطلب داره چه تم رمضان دستشا. خوشحال نشو. الهول قابل انتر را روان کالا بوری. فا ازا کانا اول یوم من رمضان شي. نحبت ريهن تحت الحرش يا وحواد عرسلان دينا روالو من وراق الجنب وفارد و جنت واني على الحور العيل فاق غشتر قصبان دي وروباني هوا رايشي يا رد بي يا ربز منغا إذن لنا من عبادك أزواجا منغلد قلو بندگانونا خاندان مقرر کا شتقر بهم أعيننا وتقرر أعينهم بنا د دې سترګې په موږ یې خېشي او د مونږ سترګې بدایي خېشي په نبی اورال رسول الله قال ان يقفر لامته په اخرې ليله من رمضان په اخرې شپه باندې راځټر پښوالني تامی سی وې په اخر د شپه روزي سره صاحب مولا سندي سی وې راځټر د شپه کومو چا سره صاحب دا نور قانونونو کې دا دا چې شپه د ارواح سره سي کیسه وي دا شپه تاسو سره صاحب و فضیلت که در رمضان سرسده حساب در دو دیو جناز آده دا رای داده دا شی قرآن مجید در اختار پشپار آگل ده قرآن مجید پر کمار آگل ده اختار پشپار ده وی دا جشن ده در قرآن مجید در اختار دا قرآن جشن مناوی ده قیلے رسول اللہ احیلی لتو قدر قال اللہ ولیکن العامل انما یوف فاجرو اذا قضا عمله مزدرکار سے کرا مزدوری پورو کی نوازی روتا سکی گی ملاوی گی ادھا مزدوری پورو جو مزدوری روتا سکی گی ملاوی باب رویت الحیلان